Misiune specială 25. Războiul sub cerul liber, 6 august în zori Ne-am așezat tabăra la mai puțin de 150 de metri de arsenalul observat ieri de mine. Există puține riscuri să fim căutați atâta de aproape de o bază germană. Friții sunt oameni serioși, dar de fi în locul nostru n-ar comite imprudența să se văre în gura crocodilului. Cred că vom fi relativ liniștiți. Veche normală, câte două santinele și repaus complet pentru ceilalți. Spre seară o să pornim la plimbare în căutarea convoaielor nemțești. În general, nu circulă noaptea. Ziua deloc, de teama bombardamentelor, ci mai curând, pe înserat. Penumbra pare a le fi pe plac, cu atât mai bine. Noi ne convine și mai și. Vom distruge maximum din ce ne va ieși în cale. Dau ordin ca băieții să doarmă până la ora 3 după amiază. Așa cum vulpea nu vânează niciodată aproape de vizuină, nici noi nu vom opera vreodată la mai puțin de 10 km de propriul nostru bărloc. E distanța pe care o vom avea de străbătut de cum ne vom scula din somn înainte de orice altceva. Încă nu-i ora trei și sunt în picioare. Și Klein s-a trezit. Pe cât se pare, suntem singuri. Un străin care ar fi pătruns în pădure fără știrea santinelelor nu i-ar fi putut distinge dintr-o dată pe cei zece oameni aflați la o distanță apreciabilă unul de altul și culcați prin tufișuri. Husele verzi ale sacilor de dormit se confundă perfect cu verdele pădurii. Nimic care să pară suspect pădurii. Nici măcar fețele nu se pot desluși pentru că sunt ascunse sub rețelele de camuflaj individuale. Lucien îmi zâmbește. Nu când mă gândesc la proștii, care ne spuneau în bază jocul cercetaș? Ar fi făcut mai bine să învețe pe oamenii lor ce am învățat noi, e de folos. Spre seară mi-adun tovară și de luptă. Toată lumea a dormit bine? Perfect! Peste o oră plecăm la drum. Luați pușca mitralieră armele individuale, patru grenade și două încărcături game fiecare, plus o cutie de rație alimentară. Pregătiți-vă toate astea. Pe urmă vă agățați eranițele în copaci, dar aveți grijă să nu se vadă. Ridicați la loc cât puteți mai bine iarba acolo unde ați dormit. Restul va face roa în noaptea care vine. Verificați cu grijă să nu rămână nicio urmă a șederii noastre aici. În cazul când totul e în regulă, ne napoiem mâine în zori. Pentru noaptea asta mă gândesc la două obiective posibile. Dacă americanii înaintează, vor exista în mod obligatoriu convoai nemțești care se îndreaptă spre Brest. Cu ele o să avem de-a face. Depozitul din Didino alimentează Brestul cu muniție, încât nu pentruială că dinspre el vor porni convoai spre seară. Și le explic pe scurt oamenilor planul meu. Ne vom instala pe șoseaua departamentală 170. E o trecere aproape obligatorie pentru ambele noastre feluri de vânat. Dați-vă pe față și pe mâini cu alifie de camuflaj. Nu o să facem nimic complicat. Sticul se va instala paralel cu drumul și la sud de el, în ordinea următoare. De la vest la est, eu, Cleman cu pușca mitralieră, pe urma Sabatie, Belon, Paulus, Lenabur, Guișar, Pantalaci, Briand, Garo și Klein, la intervale de câte 15 pași. Dacă apare un convoi, eu voi imobiliza camionul din frunte cu o încărcătură Gaiman. Leonabur, care se află la mijloc, a zvârlă și el o gemon în camionul cel mai apropiat de el. Același lucru pentru Klein. Clement stropește convoiul cu pușca mitralieră, iar voi toți folosiți carabina și grenadele ca să distrugeți tot ce se prezintă. 5 minute de foc cel mult și la semnalul meu repliere cu toată viteza la 500 de pași în spatele drumului. Nu-i vorba de o bătălie cu program fixat ci trebuie să realizăm maximum de stricăciune în minimum de timp și să dispărem. Nimic mai demoralizant decât să primești lovituri fără să le poți înapoia și fără ca măcar să știi cine ți le dă. Și acum la drum. La ora 9 ne aflăm pe locurile noastre. Așa cum am stabilit și așa cum am prevăzut, un convoi de 10 camioane ne cade în cursă. L-am lăsat să treacă pe motociclistul care slujește drept cercetaș ca să nu dea alarma. În mai puțin de 3 minute, convoiul e lichidat. Camionul din frunte arde în mijlocul drumului. Celelalte două s-au potignit în el. Al patrulea, făcut bucăți, arde și el fără putință de scăpare. Klein l-a distrus pe ultimul, care blochează orice retragere. Tragem la nimerala asupra unor umbre care țipă. Câteva zeci de nemți se adăpostesc în șanțuri și deschid focul la întâmplare în direcția noastră, dar nu sunt în stare să ne nimerească. Nu ne văd. În schimb, incendiul care îi orbește îi luminează de minune. Câteva grenade îi zăpăcesc de abinelea. N-au nicio scăpare. Încetați focul, retrageți-vă. Am răcnesc ordinele în engleză, ceea ce va semăna confuzie în capetele celor din statele majore atunci când supraviețuitorii își vor povesti nenorocirile. Am fi putut să-i masacrăm pe toți, dar pentru câțiva nemți mai puțin nu merită să risc viața unuia singur dintre băieții mei. Nemții care vor scăpa cu viață sunt de alminteri indispensabili ca să ne facă publicitate. Vor reinventa lucrul omenesc istoria. Vor povesti cum o sută de englezi pe puțin i-au atacat. Iar ofițerilor de stat major vor înfige un steguleț pe hartă în locul ambuscadei. E un joc care îi pasionează pe toți, indiferent de națiunea căreia îi aparțin. Am de gând să-i silesc să înfigă multe stegulețe, cât mi-ar plăcea să citesc sintezele pe care le vor întocmi pentru comandanții de unități. La ora 10 ne aflăm la 4 km la sud de punctul unde avusese loc ambuscada, suflând încă greu din cauza mersului rapid. O să răsuflăm și apoi o să cinăm. Sunteți foarte obosiți? Nu chiar. Vă simțiți în stare de o altă partidă? Le-ați telefonat friților să ne trimită alcum voi, domnule locotenent. Nătărăilor, oricum e prea devreme ca să ne ducem la bază. Așa că mai bine să ne petrecem noaptea în căutarea altei prăzi. Care se prezintă peste două ore pe drumul spre Sizon. Auzim de foarte departe răpăitul cizmelor. O trupă de infanteriști se îndreaptă spre vest. Ne-am ascuns câte jumătate din noi de fiecare parte a drumului. Halt! Se opresc. Azvârliți armele și sus mâinile. Unii ascultă. Din mijlocul lor, o rafală de mitralieră trece chiar prin stânga mea. Atâta pagubă. Foc, băieți! Prinși în focurile noastre încrucișate, zeci de oameni se prăbușesc, în timp ce noi ne asupra celorlalți, urlând ie, ye, iu, iu, Cu fețele noastre negre și cu strigătele noastre de sălbatici vărăm spaima ei. În câteva clipe nemții sunt încercuiți, dezarmați, supuși. Trei morți, opt răniți, vreo 15 nauciți. Hai ștergeți-o, luați-vă răniții, înapoia la 20 de kilometri de aici, la Landivizio, o să găsiți un lagăr de prizonieri. Eu unul nu mă pot ocupa de voi. Am inventat pe loc lagărul de la Land Vizio ca să scap de ei. Acum, când sunt dezarmați, n-au decât să se ducă la naiba. De fiecare dată, când în zilele următoare vom face prizonieri, ei voi trimite la Land Vizio. Unii se vor duce de-a la într-acolo și pe drum vor fi luați de către cei din rezistență. Alții mai maisteți se vor duce la unitățile lor, unde vor povesti cum i Atacat, mulțim cu 10 numărul atacanților. Am aflat mai târziu că Lanvisio era renumit pentru târgul lui de cai, așa că puteam foarte bine să îndrept între acolo niște măgari. Mă întorc spre echipa mea. Terminat pentru astăzi. Strângeți armele abandonate și la drum. Avem vreo 12 km până la culcușul nostru din pădure și mai puțin de 3 ore până se luminează de ziua. 7 august după amiază. Am dormit ca niște îngerași. Mestecăm fără tragere de inimă rațiile noastre deshidratate porridge sub formă de plachete care ți păstează gura, umflându-se de salivă, carne uscată, comprimată în cubulețe mici, care, umezindu-se, începe să miroasă puternic a În afară de ciocolată și de shaving gum, e mai degrabă îngrețoșător. Cum sunt singurul care știu într-adevăr să fac focul fără să iasă fum, îmi asum corvoada ceaiului. Să te afli în Franța și să fii nevoit să bei ceai. Trebuie să recunoașteți, domnule locotenent, că bine, bine, pricep. Cred și eu că ne simțeam mai bine la ferma Bucnec. Știu, dacă sunteți cuminți, Poate că ne întoarcem acolo, la urma urmei. Mă duc să văd ce se întâmplă la fermă și dacă totul merge bine, vin să vă iau. Vă duceți singuri, domnule locotenent. Bineînțeles, Lucian, ipocrit ce-mi ești. Fata cea mai mare a gazdelor noastre e nostimă, nu-i așa? Hai, vină cu mine. Chiar așa și e. Fata cea mai mare a familiei Bugnec e simpatică foc. E învățătoare și l-a dat gata pe Klein, după cum am impresia că și reciproca e valabilă. Hai la drum. Totul e liniștit în jurul fermei. Căinii ne întâmpină, gudurându-se, ca și cum ar fi vorba de niște vechi cunoștințe, și ai casei ne întâmpină cu bucurie. Nu sunteți decât voi doi și ceilalți? Ceilalți, le odor de casa dumneavoastră. Le-am promis că îi aduc și pe ei dacă nu-i niciun pericol și dacă n-aveți nimic împotrivă. Nimic neobișnuit de când ați plecat de aici și nu ne-a fost urât. Să mă duc după ei, domnule locotenent. Nu-l seam rămâi aici, mă duc eu. Ora 5 ne găsește strânși în jurul unei mese de sărbătoare. Paul Loir a venit și el. Pe el, mezina familiei Bucnec îl aduce într-una la fermă. I-am întâlnit, de altfel, după război, căsătoriți și, pe cât mi-am putut da seama, fericiți. O masă pretonă ca de sărbătoare te împacă cu viața, dar nu te ajută să întinzi capcane. Mă gândesc că e mai înțelept să renunțăm la orice operație pentru noaptea aceea și să ne culcăm. Toată lumea are nevoie de odihnă.